Pati bez suze, živi bez psovke i budi mirno nesredni. Karmički voliš mi i gotovo. Slušajte emisiju Igdačka vjetrova nedjeljom od 20 do 21 sat. Dobro večer, srdečan pozdrav svim pjesnikinjama, svim pjesnicima. Dobro u još jednu igračku Vjetrova, Radio Martina. Evo, točno je 20 sati, nedjelja je, što znači da je vrijeme za poeziju. Ja sam Gordana Makar i kao što ste čuli u najavi, moj večerašnji gost je mladi pjesnik Ivan Hozijan. Ivane, dobro vam večer i dobro u emisiju Poezije, Radio Martina. Dobro večer vama i su... Čujemo se, čujemo se, samo malo što slušajice prekidaju, ali sve dobro čujemo. U redu ovoga, evo, pozdravljam vas i svu dječicu koja ovo sluša i onu predpubertetsku i onu malo stariju i ozbiljniju ovoga. Pa ima dosta i ozbiljnih koji nas slušaju, koji vole poeziju. Evo, mm -hmm. uh, Ivana, ja sam vas veće pozvala u emisiju jer sam na internetu uh, pročitala nekoliko vaših vrlo zanimljivih dječjih pjesama. Međutim, ne pišete samo pjesmu za dječicu. A ja uz te dječje pjesme uglavnom pišem tako neke pezačno. To si ja malo šalim da ja imam dječje i babske pjesme. Dobro, kad Pisa... vam to znači babske, dajte se objasnite. A to znači da odprilike tako ovoga nešto što danas uglavnom ako pišu, pišu ljudi koji su tako stari od 40 godina. Naći nekakva. Jeste oni koji pišu poeziju? Da, da. Ha dobro, ima i one mlađe ekipe. Evo, vi u tu mlađu ha, ekipu. Sa je. Da, znači to i je to 40 starije, a joj, vi mladi ljudi. Pa čujte. Meni su ovih 40 uh, dječica mislim da da, godina, da. O, kažem ne ne ne ovoga nisam misl kažem mi smo svi dječica koliko god znači, god imamo roditelje naravno ako da. imamo roditelje svakako ćemo biti djeca iz 50 iz 70, i 70 da dakle, će nam roditelji imam, biti da. živi da, ili ako imamo nekog skrbnika koji namijenja pelene. Da, da. Onda, oj tače mu bi dijete. <laughs> Ivane, kada ste vi primijetili da imate sklonosti ka poeziji i čitanju i pisanju? Da, kada ja ste napisali pjesmu? Se če, prvu pjesmu, se Prvu pjesmu, a prve nekakve rime sam tako ono slagao pa čak negdje s deset, jedana iz godina. Znači, osnovna s tim, Da. S tim da se tad nisam baš smatrao nekakvim pjesnikom, da pa čak sam mu tada, ovo, više volio raditi neke druge stvari, tako, kopati nos, žvakati, orbiti. <laughs> <Ne laughs> dobro. Dobro, to s deset godina je normalno, dobro. Da. A kad ste u Zbignije se počeli ovoga baviti, pisati, poeziju? Kad ja šujte, prvo je to sve počelo nekako kad sam tako negdje u uz srednjoj školi, malo se više zapravo zainteresirao za glasbu. Jesenina, sad. Ne, ja sam mislita ćete reći ono, Baudlera, znate Dobro, ono da, školi. to je bilo, čak ono, Baudler, nekakva tipična da. Da, srednjoškolska ovoga fascinacija, ali kako se zove, bilo je više ono kroz muziku, pa sam nešto počeo malo tamburati po gitari i tako, ovoga, i uspod sam, ne znam, ovoga dajmo reći, shvatio da nisam baš dovoljno zreo muzičar da se bavim instrumentalnom glazom pa sam počeo škrabati neke tekstove pa su ti tekstovi nekako nadživjeli sve moje muzičke pokušaje i eto ovoga sad ono još to je čak bilo ono jedna faza kad sam pisao nekakve tekstove na engleskom i sad možete si misliti ko je to sintaksa, gramatika pravo pis kad jedan balkanac pokušava biti Englishman Kozari i bok. Pa dobro, ljeki su vrlo uspješni, dakle ima i tih koji doista a, ima, je krasno služava, a vi mislite da niste bili? Pa ne znam, ja da ne osjećam se baš nešto naročito stvareno Ali o tom potom A što se tiče e, poezije Dakle, što kakve ste prvo pjesme pisali Ono ozbiljnije pisanje Znači odma za djecu Ne, nije prvo je, drugim drugim je bilo, ha, prvo je bilo čak tako nekakav malo Više mračnja Kajmo reći tako, A to obično ono, bude S simbolizmom i mm -hmm, To tako, tako obično se malo. Šta znam, s jedne strane ovoga Onda je bila jedna faza kad sam počeo pisati te dječje tekstu, To isto bilo ono u planu nekakav A zapravo više za nekakav jazz rock band ovoga Nešto čega baš i nema i nema interesa za Kako to Kako ste dje dječje pjesme za jazz uh, Jazz rock, Ka čujte to je bilo ovoga tako Krajem 60-ih 70-ima tih nekakvih izvođača od uh, kao što su Frank Zappa, Soft Machine i tako dalje, koji su imali zapravo dosta šaljive tekstove. i sad ja se to mi je bilo ono... uzor nekakav da, zapravo to sam od toga nekako više nastoo više bio imperativ da to bude nekako šaljivo kao nekakvi skečevi ali spletom ukolnoj ispalo da su moje pjesme pa dosta nevini od njihovih <laughs> Uh, osim ti dječji šaljivih Rekli ste da se nekim drugim temama ovo, Ga bavite, pišete i misa one, I pejzažne pjesme Ili ima ljubavnih To sve pitam pa, svoje goste je dobro Sad kažem, zapravo slabo ta, Možda više ima nekakve refleks, refleksije Usamljenosti, samoće Nego baš Zapravo ima, čini samo jedna Pjesma za koju bih baš mogao reći Da je ljubavna o tom potom Dobro. S kojim ćete se pjesmama večeras predstaviti slušateljima Radio Martina? Pa evo, prvo ćemo početi malo s ovim ozbiljnim pizaženim dijelom, pa onda idemo na malo novije dječe, pa onda na one koje su koje netko nazva u mojim hitovima sad. I <laughs> jedva čekamo i to čuti vaše da. hitove. Može evo Ivane sve to za nekoliko minuta prvi glazbeni broj večeras je vaša glazbena želja Erik Klepton i Bell Bottom Blues. U programu Radio Martina slušate Igračku Vjetrova. U 20 sati i 11 minuta vrijeme da čujemo prve stihove mogu večerašnjeg gosta mladog pjesnika Ivana Hozjena. Pa evo, za početak ćemo s ovo malo ozbiljnjom, ajmo reći fotografskom pejzažnom ovoga, lirikom. <laughs> lirikom. Mm -hmm. ovoga, pa evo za početak, uglavnom tu dominiraju da, ovoga, nekakvi žumberački mediteranski motivi pa evo, za početak obalni prizor tirkizno more prodire uvalu nježno miluje stinovitu obalu u mirućim šumovima šumu pozdravlja i sičušnim račićem alge dostavlja Bistro more otkriva kamenje na dnu i ježince koji vole vodu hladnu. Naziru se jalge purpurne boje koje na stijeni nepomično stoje. Mirno more ukrašavaju iglice borova koji rastu pored litice. Njihove grane štite pliče kod sunca kao i mlada stabla hrasta medunca. Evo to je to. Je. Drugo idemo jedna žumberačka čeka. Hodam po šumskim stazama, obrancima obraslim erikama i tlu pod hrastovima grube kore dok se uspinjem prema vrhu gore. Na vrhu gore ugledah čistinu s koje se pruža pogled na dolinu i obližnje šumovite vrhove okamenjene zelene valove. Na livadi obraslima slačima i golim i dlanovima. Našla se jedna drvena čeka, s koje gledam divna brda daleka. Vidim sela koja zaborav nosi i livade koje nitko ne kosi. Te livade u šume pretvorene i te šume nemarno posjećene. Vidim i veliki grad iza brda, carstvo zamagljenih betonskih krda. Sto tisuća ljudi i i pas stoje predamnom, a ne čujem mi glas. Vidim jednog jastreba u letu, koji kružeći nebom traži metu. On ponosno širi široka krila, kao kralj elegancije i stila. Vidim i plahu lane kratke dlake, koje u šumu nose noge lake. Bježe spaše prije dolaska noći, a ja bih trebao kući poći. Evo ko može, mala digresija ovoga, to su me često zna, mislim, par puta su me pitali šta mi, zna, kako sad ovi medveđi dlanovi na ovoga... Pa to je pjesnička sloboda, je pjesnička našta. Zapravo naština. nije, to Nego, je to su vidli. <laughs> to je ime biljke, a, znači medveđi dobra. dlan ili s fondilijom. to je znači ovoga, jedna relativno visoka, naraste do metara i pol dva ovoga biljka, tako ima ona i svat sličan bazgi, mrkvi, peršinu i tako i to je dosta često kod nas ovoga na brskim livadama najviše ovoga biljka koja se vidi osim ovog... I vi kao, Ivane, kao student agronomije to znate i prepoznati. Ja i da vidim tu biljku ne bi znala da je to to. <laughs> Koliko vam, eto, u tim stihovima koje pišete vaš studij pomaže? A zapravo mi Inspirira. pomaže jer kažem kako sam ovoga tu malo ovoga, do, meni recimo tako ovoga u tom nekom ozbiljnjem dijelu rada čak mi bitni taj neki vizualni segment od nekog refleksinog, mudrog tako ne tako reći ovoga, kažem ovoga, tu mi je dosta ovoga, ja volim ovoga u to ubacivati nekakve motive nekih biljaka d, različitih e, Vremenskih prilika, reljefnih oblika I tako dalje I da osim... pišete u Rimi? Striktno Da, to je jedna To Dosta često me ljudi pitaju zašto A ne znam, zato što sam Jel obses... to volite Rimu, jel vam je teško pisati u Rimi? Da ne znam, to je stvar Ha se čujte, to opet ono Smisano pisanje u Rimi Ipak je da prostite nekakav zanat Ali, mm -hmm. ha ne znam to objašnjavam tako što sam jednostavno Obsesivno kompulzivna djevica mm -hmm. <laughs> I tako ono Volim da mi sve nekako uredno i šta. Zna. A mislite da vam to Rima omogućava? Ha, mislim da mi Rima prvenstveno Omogućava nekakvu samokontrolu Da jednostavno ne pobjegnem U nešto predaleko i da jednostavno Šta znam ovoga Da ne Da ne pišem baš tekstove za koje je previše diskutibilno da li bi se to moglo nazvati poezijom ili ne, ne znam Evo, šta ćemo još prije sljedećeg glazbenog broja pa čuti evo, prije vaše? Prije sljedećeg glazbenog broja jedna sad zimska pošto dolazi to Brhić, Brhić razdoblje ide. izabrao sam jednu morsku zimsku ali eto, pogreb između grmova, ružmarina i makije, koračući stazama zemlje Ničije. Rastorjena obitelj isprečana je znanca, zabačeno mjesto moli za dušu staranca. Zamjerke pokojniku zamijenjuje tuga, turobni marš zaglušuje udar i juga. Dok kapi slane vode padaju na ljes, sivi oblak spučinje iskaljuje bijes. Crna povorka dolazi do starog groblja, nevoljko popot izmorenog crnog groblja. Zaostavlja se ispod visokog čempresa u Centru Dvora sablasti i Trulog Mesa. Smeđ li je slagano dno jame, već Galatice prekrivaju poput slame. Svoe posljnje s Bogom svih hitro izustiše žureću zakon od hladne zimske kiše. Jeo još jedna uh, vaša glasbena želja Dyre Stra so Faraway. Vjetrova. Vjetrova. Vjetrova. Vjetrova. Vjetrova. Vjetrova. Vjetrova. Ivane, prije, što, prije nego što čujemo vaše sljedeće stihove, recite mi kako teče taj proces pisanja kod vas? Kako Gdje nađete inspiraciju, osim ovako u prirodi, kao student uh, agronomije pa vas pa u prirodi nešto asocije? A ima tu od ha, raznih, ne znam ovoga, od crtića, nekakvih slikovnica do stvari za koje jednostavno ne, ne znam objasniti kako nasto jednostavno kad mi pišete, na pamet. Pišete po danu, po noći, je pišete rukom, vidim, večera ste donijeli rukopis, sam malo da vidim, vidim na računalu, napisano i da. sprintano, je pišete odmah u računalo ili prvo rukom zapišete pjesmu? Pa kako kad, ovisi, ovoga. čak sam iz ljenosti počeo nekako ovoga, u zadnje vrijeme pisati na računalo, jer onda mi je lakše odmah na to distribuirati na više mjesta i tako ovoga, ali koliko sam... mnogo prepravljate svoje pjesme ste uvijek zadovoljni s onim što napišete ili često brišete, mijenjate, tražite bolju riječ, bolju sliku, ha, metaforu bolju zadovoljan o tom po, ne znam sad kažem ja iskreno samog sebe ne doživljavam pretjerano, ozbiljno ali, a gledajte, ja zapravo dosta često zapravo pišem nekako s predom mišljam, znači ovoga već osvisim temu pa onda jednostavno ne znam, ovoga, malo prilagođavam ovoga, zahtjevima forma. Možda ovoga na licu mjesta uvedem neki novi motiv. Ali a sad što se prepravljano tiče, znam tu i ono, zna se dogoditi da nađem. Pa je dosta stvari koje zapravo u određenom trenutku bih nekako drugačije napisao Ali onda povremen... mijenjate ili ostavite tako kako ste napisali? povremeno mijenjam, povremeno nastavim I... ja zaboraviti na te stihove ili imate neke kritičare, neke prijatelje prijateljice, možda druge pjesnike koje pitate za mišljenje ajde molim te pročite, je to dobro, je valja, ne valja pa sad ja ne znam, je zapravo s jedne strane baš i ne volim previše tako pokazivati te svoje uh, tekstove, ali šta, znam, s vremenom se dogodilo da spletamo... Ali cijeli svijet ih može čitat, kako sam ih ja pročitala na internetu? Ajde, čujte, spletamo <laughs> okolnosti se dogodilo to da su neki ljudi to vidjeli, pa su vidjeli u tome nešto, nemam pojma šta, mm -hmm. i eto ovoga imate blog to. mislim nemam ja blog to uh -huh. vode kolege Franko Buralo i Marko Pavlovski koji su već gostovali kod vas i u principu ja sam tu ja im jednostavno šaljem ovoga uh -huh. ja im šaljem materijale po pa oni nekim svojim ritmom to objavljuju uh -huh. kažem i isto kao još par ljudi ovoga i tako onda može cijeli svijet čuti vaše pjesme. Da. Sad, Jesu vas, to... vas hvala ili kritizira, se može na tom blogu i nešto napisati o tim vašim stihovima i stihovima drugih ljesnica? može se napisati jedno što. Jel pišu ljudi? Da, ruku na srce baš i ne pišu. Ovoga. Ne. Nije, nije baš nešto prečko. <laughs> to ne znači da ne čitaju. Da. Ja sam čitala nisam ništa napisala. <laughs> ne znači da ljudi ne da. čitaju. A eto jeste osjetljivi na kritiku jer vam je neko nekad rekao da nešto nije dobro pa se pa znalo se i to ha mislim sad da sam se naljutio ajmo reći ja sam svjestan toga da moji tekst imaju svoje mane ali, a sigurno eto, imaju verline kao i sve ostalo pa nadajmo se naravno ovoga. svatko da, bira to mu se sviđa što voli slušati i čitati tako je e, što ćemo sljedeće vaše Ivane pa Evo sljedeće idemo malo ono što sam počeo pisati, to se razvilo iz te nekakve dječje poezine. Tako ste krenuli u početku. Uh -huh. Da, pisati. ovoga, to ne, zapravo, možda sam malo neisprezno napravi, što ćemo ono prvo što sam pisao čuti zadnje, između ostaloga, ali, evo, ovo je nekakva... Znači, vaše prvi stihovi koje ste počeli pisati. Ajmo reći, o, prvi, da, recimo, prvi tekstovi koje i dan danas nekako čitam, znači, da, to je nisu prvi tekst, nisu prvi stihovi koje sam napisao, naravno a evo sad ćemo čuti malo, idemo u svemir tako ovoga to je počelo sasvim slučajno kad sam napisao jednu stvari poemu koja ima pet pjevanja, sad to je naravno 500 stihova, to je sad malo predugačko za ovu emisiju zove se uh, Striček debeli i tvornica Aduh, se to je po mojoj ovoga, ajmo reći o, šta znam po mom nekom imaginarnom ideolu iz Razoblje dok, dok sam imao 4-5 godina a uglavnom tu sam počeo malo koketirati s nekakvim kozmičkim temama pa sad idemo nekako sam nastavio sad idemo usamljeni vanzemaljac Klovulek Klovulek ima najljepši svemirski brod čiji je vrlo visoki prostorani svod. Ukraše mnoštvom šarenih tapeta s uzorcima vjetrenjača i pašteta. U sredini glavne brodske prostorije ispod postera Tereze slovije. U plavkastoj majci Marke Benetton postavio miješalicu za beton. Često koncentrirano sjedi i gleda kako se okreće zlatna poput meda. Mješalica za beton na vedrom nebu i očarava ga k'o bočica bebu. Nema kontakt s bićima vlastite vrste, pa u, sudbi, u sudbu zemljena upliče prste. Ponekad ih diže i na usred noći i dovodi k' sebi putem čudne moći. Laserskim zrakama usiše ih u brod i ukratko im predstavi vlastiti rod, čiji se pripadnici s njim nerado druže, jer njegove šašave misli ne kuže. Zbog toga bića sa zemlje zna presresti i na druženje u svoj brod dovesti. Da ga utješe čašicom razgovora i vide svoje domove od uzgora. Nakon toga par sati zajedno gledaju kako se šljunak i pjesak stapaju. Mješalici za i svemira koja uz rad divne melodije svira. Zatim bi svakog vratio u njegov dom s jedinstvenim iskustvom i uspomenom izrađenom od najsajnijeg betona koji se cakli poput brončanog zvona. Nakon posjeta zemljana opet je sam i osjeća se kao odbačeni šljam. no nakon susreta s njim i svi zemljani mogu postati strašno izolirani. Bika Šimu napustila stara slava kad ga iz Hrvatske čiste stranke krava. Izbaciše bez poštenog objašnjenja jutro nakon međuzvijezdanog druženja. Uh, Zec David ostade bez investitora za prodaju zaliha kuposa smora. Sad će zimi glodati hrastovu koru, tek kad za toplu jesti po svom izboru. Čovjek mislov prodaje staru radnju i nije krenuo u kuće izgradnju. Bez žene i djece nema tu opciju da nastavi obiteljsku tradiciju. S vremenom su svi počeli svaćati kako se usamljenik zna osjećati. Te su klovuleku često navraćali i s njim satima miješalicu gledali. Sad ovoga... Evo, nadam se da ću osoba koju ovoga je koja ko je inspirirala ovu pjesmu nadam se da ovog, da bi ovo doživjela kao ajmo reći ovoga dobro namirno za frkanciju jedna ovoga. slušata osoba ne, <laughs> ne vjerujem zove se Europa a čula je tu pjesmu ta osoba uh, ne vjerujem, malo je poznatija od mene dobro, dobro. Dakle. bio kad ste zagonetni e. mladi ljudi, dajte dobro, <laughs> čitajte Svemirski brod u obliku Patliđana s velikim natpisom Vugrinec Pilana. Brzo ulazi u zonu utjecaja Jupitera iz toplog prigorskog kraja. Zemlji najradišniji gradonačelnik postoje kozmičke misije Čelnik. Jupiterov satelit zvan Europa postaje poprište velikih iskopa. Pod debelim ledom ima vode koja može biti ruda razonode. Sirovina za milijune fontana i ljubiteljima umjetnosti hrana. Sam gradonačelnik će razbijati led, rukamo na Europu uvesti red, i po tlu satelita razasuti fontane za koje će sav svemir čuti. Evo, zadnje, što sam to tog kozničkog dijela mislio ovako, tu sam... Počeo sam pisati, ajmo reći, ciklus pjesama koje na tako poprilično bizaran način nastoje objasniti neke poznate slučajeve Eneloviđenje ovoga, sad tu ih imam trenutno tri, sad ne znam ovoga koji vam se naziv čini najzanimljivim, evo vi zaberite. Dakle, bucma ste Krijesnice nad Labekom, Laku noćići u Belgiji ili Haringe kozmički gastarbajteri prva svakako. Prva? Znači, Prijesnice, bud smo se. Dobro. Dakle, taj pjesma inspirirana slučajem Labe Klajc ili Labička Labečka uh, svjetla koji se dogodio 1951. Tako negdje. Odnosno u, ovoga, tako negdje ovoga između Uh, negdje 25. kolovoza i 5. rujna, te godine su u okolici grada Labeka na sie, uh, sjeverozapadu Teksasa viđena nekoliko puta tako ovoga, d, ve, velika tzv. V formacija, znači d, svjetla koje idu u neku obliku slova V. I eto, to su čak neki profesori iz tamošeg koleđa dva puta ovoga vidjeli, a ima i fotografski dokaz od jednog njihovog studenta koji čak i završi u novinama prije no što je slučaj demantiran. Dakle, ste kresnice nad labekom. Teksaske krijesnice vole papati, goveđe odreske slaninu i omlet. One nikad neće od gladi skapati, jer rančar kradu gorivo Ima kradu gorivo za let. Jele su više nego drugi insekti i imale više problema s kilažom. Nisu im pomogle vježbeni prospekti kombinirane s hranom njima najdražom. Krijesnice su jedne ljetne večeri krenule prema većem teksačkom gradu svijestima gdje se jedu u većoj mjeri da se kaubojski doručak u kradu. Njihova su poveća sjajna tijela, par eminentnih profesora zbunila, Fotografirana je škvadra cijela, brojne preplašene ljude uzbudila. Novine su pisale u preletima neobično velikih noćnih svjetala, a vojska je slabašnim obješnjenjima uzburkanu javnost s juga smirivala. I tako su djecu draga krijesnice, koje jedu sve što se pred njima nađe, već postale misteri za naslovnice, zbog kojeg strah ljude u blizini snađe. vrijeme za glazbu sredi Frank Zappa kojeg ste u početku emisije spomenuli Montana. I might be moving to Montanos. So... Just to raise me up a crop of dental floss. Raisin' it up, waxing it down, in a little white box that I can sell up town. By myself I wouldn't have no boss, but I'd be raisin' my lonely dental floss. just might grow me some beans, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. But then on the other hand, I would keep the wax and melt it down. Pluck some floss and swish it around. I'd have me a crop. And it'd be on top. That's why I'm moving to Montana. Moving to Montana soon. Gonna be a Menlo-Claz Yes, I am. Moving to Montana On a Find me a horse just about this big and ride him all along the borderline with a pair of heavy duty, zircon encrusted tweezers in my hand every other wrangler would say I was mighty grand by myself I wouldn't have no balls but I'd be raising my lowland And dental floss raising my lonely well I might ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlight and night and then I get a cup of coffee and give my foot a push Just me and the pygmy pony over by the dental floor. And then I might just jump back on and ride like a cowboy into the dawn of Montana. Into Montana. U programu Radio Martina slušate Igračku vjetrova. 20 sati i 39 minuta i dalje smo u društvu večerašnjeg Gosta pjesnika Ivan Hozijan Ivan, ne rekli ste, sada ćemo čuti vaše prve pjesme, da ste vi rekli starije da. pjesme, znači one prve koje ste za djecu pisali Tako je, e, ovako, sad ja se ispiču Jeste kada u živo čitali dječici? Proste, što o, da ja nisam konkretno, ali ovoga je jedna ovoga tako, ovoga prijateljica koja je ovoga teta u vrtiću odnosno gajoteljica pa je ona nešto malo čitala. Kako su dječica reagirala? Pa evo, čućemo ovoga, između ostalog ono što se najbolje prihvatila. E sad ja se ispričavam ovoga, nadam se da se nitko neće ovoga stepsi dok vrti stanice ovoga u, u auto i ne znam ovoga nekog, ne daj bože ovoga, odvesti na haubi do vrata raja, ali... Zbog vaše poezije. A, zbog toga što sam obećao ovoga nekim ljudima da će se svojim glasom odbratiti a, Medvedić Venceslav koji inače u zadnje vrijeme umjesto mene a, čita ove pjesme na kružocima. Da čujemo. Dakle. Jakarina! s sam svrotekana čokolina, već se velika i jako mi je fino. Papam ga vrtiću, papam ga doma, izdjehaj se slikom Džerija i Toma. Prije jela uvijek operem ruke, da mi bakterije ne zadaju muke. Zatim do kuhinje radosno odlepršam, da nešto novo i fino kušam. Za ručak uvijek jedem nešto slano, povrće varivo ili meso kuhano. Uspod moram jesti voće, mama kaže, makar mi čokolinu puno draže. Okej, okay. ovo je ta pjesmica koju su djece najbolje prihvatila, zove se Diko Brazdraško. U šumi se mala zemunica krije, u njoj se Diko Brazdraško krije. Sa zanimanjem čita novine, na stolcu od palisandrovine. Ubrzo će pristaviti crnu kavu, dolazi vepričarko na raspravu. Razgovorom s partiju šaha, spazit će svoju šumu od kraha. Diko brazdražko pravi gospodin, u društvu omiljen, šarmantan i fin. Odgovoran u svemu što radi, svima nam bolju budućnost gradi. Srne ga vole, slove ga hvale, samo se lovokradice žale, jer otkrivalo va u štiti, od njega smo svi sretniji i siti. I sad napokon dolazi ljubavna. Dođi. Baka mi kupila plešanog medu, razeku koju nosi smeđe hlače košulju. Kad si igram s njim položim ga na deku, zamišljam da pliva i prkosim mulju. Moj zeku je dobar i nježan ko slama i zajednička nam je velika želja. Hoćemo da se dođeš igrati s nama, mojiš zeki dovesti prijatelja. Čak ako ti je moj zeko dosadan, dođi da ti pokažem druge igračke. Molim te, dođi, vidjeti, dođi da ne budem žalostan, molim te, dođi vidjeti moje mačke. Imam sladoled, karte za crnog petra, televizor u boj i monopoli. Možemo pustiti zmaja kad bude vjetra, možemo prošetati po metropoliji. Prije nego što ovom danu dođe kraj, želam te vidjeti jer već dugo nisam. Treba mi tvoje društvo i topli zagrljaj, malo sam tužan i ne želim biti sam. <gled> <gled> Okej, okay, ovoga vjencislov se malo rastužio, pa evo ja sad nastavljam. <gled> Idemo dalje. Ja sam nekad od ovih pjesama uh, pročitala na internetu, mm. ali ovu interpretaciju nisam imala. Da, to je dačare. Pa to dječica svakako znaju cijeniti. Je, I plijeskom nagraditi. Auditivno hvala. Evo sad, is, još jednom, dvije valjda stignemo, jel? stignemo, stignemo prije da, ovoga glazbe. Dakle, ispod bakine pegle. U čarovnom svijetu ispod bakine pegle, živahni rakuni krastavcima pune tegle. U pjenuševom jezeru tango plešu štuke, Iz rozog vulkana suklja sokić od jabuke. Vrganji zanosno niču u hrastovoj šumi, Dogojazni medom ršavi uz gumi-gumi. Svaki put kad se popikne na šarenu vilu, Nju sve buba, hitna pomoć ide tilu-lilu. Gomaljasti patuljci iz ljubičaste ljekarne, mi golje se poškarnicljama iz žute pekarne. Masinove grane dotiču kašicu od kruške, dok oko nje ritualno gmižu bijeluške. Evo još... Evo sad rukom pisano pa nadam se da... <gled> dakle, debele mace. Debele mace tepihe od kašmira krase i valjaju se preko leomske trase, na koji stoje posude s papicom i vodom, iz kojih brste s nevjerojatnom ugodom. Debele mace sklupčane na dvosidu leže, odmaraju nakon ručka i nikamo ne bježe. Predu kao najsretnija bića na svijetu, pošto ih gazarica ne na dijetu. Debele mace po dnevnom boravku lutaju, dok mala djeca u krevetićima spavaju. Igraju se u mračnoj prostoriji do kasno, jer ne idu vrtić da im sve bude jasno. Miau, miau, jao. Evo prije, Ivana je prije nego što uh, čujemo sljedeći glazbeni broj, jeste, razmišljali ste se kad javili ili razmišljate o tome javiti se na neki uh, natječaj pjesnički za bilo koju <laughs> pa, događaj pjesnički? Nemam pojma ovoga, sa sad za neke recitale? Za... Pa pojma, nemam šta, znam. Ne, trenutno ne, ne znam ovoga. Niste o tom razmišljali. Evo, onda poslušajte jednu najavu za jedan jako lijepi događaj. E, zove se recital Željka Boc. E, ako imate kakvih pjesama koje e, odgovaraju ovim e, propozicijama, svakako se javite. Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica i radio Marija Bistrica objavljuju natječaj za 13. recital ljubavne poezije Željka Bolc 2016. Sudjelovati mogu autori koji pošalju najviše pet do sada neobjavljenih pjesama na standardnom jeziku isključivo ljubavne tematike. Pjesme moraju biti prepisane strojem u pet primjeraka i označene istom šifrom. Uz pjesme treba poslati zatvorenu omotnicu u kojoj se nalaze ime i prezima autora, broj telefona, adresa i šifra kojom su pjesme označene. Pjesme treba poslati i u elektronskom obliku na CD-u ili DVD-u. Najuspješniji radovi koje će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na večeri 13. recitala na Valentinovo 14. belječe 2016. godine. Natiče otvoren do 6. siječnja 2016. a pjesme se šalju na adresu općinska knjižnica i čitavica Marija Bistrica poštenski pretinac 25 496 Marija Bistrica s naznakom za recital željka boc. Pjesme poslane na natječaj se ne vraćaju, a rezultati natječaja biti će poznati početkom veljače. U programu Radio Martina slušate Igračku ujetrova. Ivana je se vas uspjela um, animirati. Pa evo da napišete pet malo, pjesama ljubavne da, tematike na standardnom malo, jeziku pošaljete na natičaj. Da, treba malo poraditi na manipulaciji tuđim emocijama, što se ne. Pa razmislite. Dobro bude. U da, svakom slučaju, ako Bog da, da se ovoga Ajmo reći ovogadu u taborim u nekom ciječarskom biznisu mislim da ću itekako kako cijeniti Valentinovo. Svakako. I tako i blog, i tako i, I, takve, i, takve, i takve, da, dođe There's a brand new beat, a brand new song. So dance your own dance and never forget Songs? Why do you sing? Only oh, ye harm me. Skak knjižnica i čitaonica Marija Bistrica i radio Marija Bistrica objavljuju natječaj za 13. recital ljubavne poezije Željka Boc 2016. Sudjelovati mogu autori koji pošalju najviše 5 do sada neobjavljenih pjesama na standardnom jeziku isključivo ljubavne tematike. Pjesme moraju biti prepisane strojevo 5 primjeraka i označene istom šifrom. Uz pjesme treba pošalji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 6. sječnja 2016. a pjesme se šalju na adresu Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Poštanski pretinac 25, 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital Željka Boc. Pjesme postane na natječaj se ne vraćaju, a rezultati natječaja biti će poznati početkom veljače igračka vjetrova, vjetrova, vjetrova, vjetrova, vjetrova, vjetrova, vjetrova, vjetrova. Još samo nekoliko minuta smo zajedno s večerašnjim gostom, mlade pjesnik Ivan. Koje ćemo sada Ivane čuti vaše pjesme? Pa evo, za kraj malo jedna evo... Ljubavnih evo, <laughs> nakon ovih najava koje smo čuli za pjesnički recital Željka Boc mene su te uvek najdraže. <laughs> Vrlo duboka ljubavna priča o... Uh, diskriminaciji, izolaciji i konačnom prihvaćanju. Kiseli krastavac Miško. Život u staklenci nije mu bio drag, sa drugojima kojima se gubio trag. Jednom kad je otvorio ljudski lik, Miško izletio van ko ljuti bik. Izmigolio je kroz drvena vrata, Otkotrljao se s deset kata. Na prometnu ulicu među sandale, tenisice i dječje čizmice male. Izbegao je korake s više tača i blatnje gume golemih kotača. Stigao je do kraja velikog grada proste se od šarenih fasada. Krenuo je cestom prema malom selu u postolovinu opasnu i smijelu. Oprezno skakuću će u sivu u traku do koskog poteljka uz žutu oznaku. Prošao i kroz puno pasa, strahujući da mu neće biti spasa. Kraj domaćih čuvara kuća i staja, čim se lavežu nije čulo kraja. Bez ogrebotine došao je do polja, kamo ga je vodila čelična volja. Napokon je ugledao svoj stari dom, opet se osjećao kao svoj na svom. Odle pršu je do svojih prijatelja, poletan i brz od velikog veselja da što prije počne igrati školicu, noćom ljutiti tetu repicu. Prepoznao je starih znanaca lica, pri njim su bili drago rade i mica. Najbolji prijatelji iz ranih dana, kad nije bio ukiseljena hrana. Ostali su nakvi kako ih pamti, svježi krasavci iz kojih sreća plamti. Njihova zdrava pokožica miriši po čistom zraku i blagoj ljetnoj kiši. Miško je radosno odozvao stare znance, zbog kojih je prošao brda i klance, a oni mu samo okrenuše leđa, kod da ih njegovo prisustvo vrijeđa. Miško je to jako pogodilo i upitao ih je što se to zbilo. Rekli su da se s kiselima ne druže, čudni su o njima strašne priče kruže. Dodali su da ga ne žele na polju, jer tako smežuran smer širi lošu volju. Miško se maknuo potišten i tužan dok su mu govorili kako je ružan. Sijeo je na mali pristupni poteljak kojem je prolazio stari seljak. Nije zamijetio Miška kraj sebe jer je bio umoran od kasne berbe. Miško je danima plakao na putu, noseću srcu jednu ranu ljutu. S je čuo kako se glasno smiju, drago radi i dok vodu piju. Prošlo je puno dana i puno noći, dok je Miško živio sam bez pomoći. Prošlo je puno zima i puno ljeta, a Miška nepravda još uvijek smeta. No jednog se jutra čuo užasan krik i Krasovica probudio u zore cik. Opasne mušice došle su do polja, od njih Krasovica hvata glavo bolja. Biježe drago rade Mica i ostali i ne znaju koga bi u pomoć zvali. Ako ih ugrize jedna strašna muha, bit će im gore nego da vide duha. Miško odlučio da će pomoći, ukoliko je to u njegovoj moći. Došao u polje i naglo stao pred droj muha koji nešto nije znao. Muhu koja je agricne kiseli krastavac strašno će zaboljeti nježni želodac. Miško je čekao da jedna na njeg krene kao pred kamion neiskusno štene. Jedna je muha miška brzo napala ali je odmah zabrenuto zastala. Zadesila ju je strašna žgaravica kao da joj trbuh grije žeravica. Izrašalo. S mjesta je pobjegla glavom bez obzira i odlučno krastavcima dala mira. Sve ostale muhe su uslijedile i to polje zaovijek napustile. Svježe su krastavci bili postiđeni, napravjuši bez obrazlog neviđeni. Sad su shvatili da su bili u krivu, kada miška nisu puštali na njivu. Krastavci su jednoglasno zahvalili i hrabro svog spasitelja pohvalili. Zamolao su Miška da im se vrati i obećali da ga neće tjerati. Miško je rado prihvatio ispriku i vratio su svoju staru kliku. Opet je svaki dan igrao školicu, uz prijatelje, dragu, radu i micu. Tog dana njivu mogu posjetiti svi krasovci koji žele navratiti. Kiseli i svježi, veliki i mali i zbog toga se nikad nitko ne žali. I evo imamo vremena čud za još jednu pjesmu evo, Imamo dvije minute Samo trenutak malo mitologije Najdraži crtić Romola i Rema Braša blizanci su provodili dane Gledajući razne filmove crtane no samo im je jedan bio tako drag da ih je obuzeo kao crni vrag. Bio je to veliki majstor Bob graditelj kojim postade najbolji prijatelj. Njegovi suradnici na kotačima oduševili su ih svojim popravcima. Htjeli su biti kao on kad odrastu, građevina im je golicila maštu. Htjeli su izgraditi nešto još veće od hambara i potpornja za drveće. Stalno su kupovali nove kazete, postere majice, kape i salvete, slikovima Boba i njegovih, njegovim vozilima i igračke s kotačima i licima. Kreditnu su kartucu o, upostošili i svog uju Amulija razljutili. Odlučio ih je zbog toga kazniti i prijeko rijeke Tiber otpremiti. Tamo su živjeli s dosadnom vučicom, kojih je šopala groznim lijekom. Ne imala igračke ni televizor, pa su mjesecima buljili kroz prozor. Evo tako, uz pjesme za djecu i odrasle mogu večerašnjeg gosta Ivana Hozjena, došli smo do kraja e, još jedne igračke vjetrova. E, za sve one koji vole i pišu ljubavnu poeziju, pustit ćemo još jednom e, najavu za recital Željka Boc. Svima ostalima želim ugodan ostatak večeri. Ivane, hvala vam što ste došli u Studio Radio Martina. Hvala vama, evo i... Za kraj samo da, jedna mala Pa što, da li znate kako Njemci kažu doviđenja? Um, Al Fidersen? Dobro, to na njemačkom, ali kad bišli bi pričati hrvatski, rekli bi tofičenja ofićenja bi rekli. Evo dragi moji slušatelji, iz jednog ovako e, mladog pjesnika završavamo još jednu emisiju igračka vjetrova. Ja sam Gordana Makar. Ostavljam vas u dobrom društvu kolegice Slavice Šarović i njezine emisije na kraju tjedna. E, još jedna igračka vjetrova je završila, želim vam ugodan radni tjedan i čujemo se ponovno za sedam dana do slušanja.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 Pisati najtužnije stihove. Mnogo je mraka u čovjeku. Duge su njegove noći. Pati bez suze, živi bez psovke i budi mirno nesredan. Karmičke voliš mi i gotovo. Slušajte emisiju Igdačka vjetrova nedjeljom od 20 do 21 sat. I danas te odabrali Zabavni radijal.